ובעזרת השם יתברך. ספר עלים לתרופה המשך שע"ו ברוך השם, יום ד', משפטים, תר"ב, ברסלב רב שלום לאהובי, בני חביבי נוראי היר. מכתבך קיבלתי ביום א', ולא היה לי מי להשיבו, כי נתבטל שליחות השלוחים. ותודייני אם יש לך, חס ושלום, איזה צד דאגה מזה. כי לפי אמיתת דברינו, אשר כבר נדבר בינינו, הנובעים ממעייני הישועה, ראוי לך שלא יגיע לך שום צד דאגה מזה, אפילו אם יהיה בזה חס ושלום איזה חסרון בפרנסתך. מכל שכן, שלפי דעתי הוא דבר שיבוש לגמרי, ואף על פי כן תכתוב לי גם מזה. אשליך להשם יהוויך והוא יכלכלך. רק ביטחון, כך שמעתי מפיו הקדוש. כאשר כבר סיפרתי לכם בעזרת השם ידבח. והנה רבי נחמן מוסר כתב זה כבר קיבל רשות ממני אתמול בלי מכתב אליך, כי הייתי טעוד אז, ומאת השם הייתה שחזר לביתי כאשר אספר לך. עתה אמרתי למלא תשוקתך טובה ולכתוב לך את הדיבורים מעטים אשר יזמין השם ידבח. והנה ממכתבך היה לי נחת גדול, וטוב להודות להשם אשר עד כה עזרני להכניס בנך שהחיה למצווה להתחיל להניח תפילין. בעל הרחמים יפתח ליבו בתורתו, וישים בליבו אהבתו ובירתו, שזה העיקר. ולהשיב לך על שאלתך במכתבך הסמוך תהילה לקהל, כבר הקדמת להשיב בעצמך, ובוודאי כנים דבריך. והחיית אותי גם כן במכתבך, שקראתי ביום שנית. במה שכתבת שצריכים להתחיל מחדש, קמץ א' וכולי. כן הדבר בוודאי. מי ייתן שנזכה ללך בזה כל ימינו, בכל מה שיעבור אלינו. איך שיהיה, איך שיהיה, נזכה בכל יום, בכל עת, להתעורר מחדש. כי זה העיקר שבכל העיקרים שהוזהרנו על זה בפרשת קריאת שמע. אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. וכן בתחילת מתן תורה כתיב, ביום הזה באו מדבר סיני. ופרש רש"י שבכל יום נדמה כאילו היום הזה קיבלת תורה. וכן פרש רש"י כמה פסוקים בתורה, כמו היום הזה נהיית לעם וכולי וכן רבה. רבנו זכרונו לברכה צעק אלו התיבות בכל עמוק וחזק, אסור להיות זקן. וכמדומה לי שבאגרת לצ'רין שקיבלת כתבתי מזה הרבה. ובפרט להתחיל בכל פעם לקיים מה שדיברנו על בחינת חשמל. שצריך כל אחד ללך בזה. כבר סיפרו לפני כמה מאנשי שלומנו שתהילה לקהל, הועילו להם דבריי אלה שדיברתי בזה בשבועות העבר. דהיינו להתחיל לשתוק ולחרוש לפני השם ידבח בתשוקה הגדולה אליו ידבח. ובהחמנות גדול על עצמי שנתרחקתי כל כך כל כך עד שאיני יודע כלל מאיכן להתחיל לדבר. בבחינת כי אין מילה בלשוני, אין השם ידעת כולה. נעלמתי לא אפתח פי, כי כבר נדמה לי שהתחלתי כמה פעמים ועדיין אני רחוק כל כך כל כך, כאשר יודע כל אחד בנפשו. והשם ידברך מלא רחמים רבים תמיד, ועל פי רוב יחוס עלי ויפתח פה לאילם כמוני כמוך, ממש ממש כמו אילם הפותח לדבר. וכמו שדיברנו בנמרוב על פסוק בורא ניב שפתיים, שהשם ידברך בורא ממש מחדש ניב שפתיים. שנוכל לפרש שיחתנו בעוצם ההתרחקות איכשהו, אפילו אם היה כן אלפים פעמים, כי לגדולתו אין חקר, ובפרט כי אנו באמת מאמינים ומעט יכולים לראות ולהבין, שאף על פי כן איכשהו בוודאי לא נאבד שום דיבור ושום צעקה אפילו משאול תחתיות ממש, כי נשמע מפיו בפירוש כמה פעמים אין מספר, ואנו צריכים להאמין בזה באמונה שלמה. בפרט כי כל אחד יכול להבין בעצמו שאם לא היה מתחזק באלו הצעקות והכיסופים טובים, בוודאי הגרוע יותר ויותר בלי שיעור. כי אין קץ להתגרות הבעל דבר שרוצה להביט ולעקור את האדם לגמרי, חס ושלום, כאשר כבר שקעו כמה נפשות על ידי זה, והעיקר על ידי שלא יתחזקו בקול הנ"ל. וברוך אלוקינו שחמל עלינו בדור היתום הזה, בדור החלש הזה. אשר על אלו הדורות נאמר ביותר ותרד פלאים אין עוזר לה, שנאמר על כל ימי הגלות המר הזה. ובפרט על דורות אלו כאשר אנו רואים ומבינים מהרחוק מה שנעשה בעולם, את המעשה הרע הנעשה תחת השמש, בפרט בעתים הללו. לולי השם שהיה עלינו שחמל עלינו ושלח לנו אור קדוש וחדש, נורא ונשגב כזה, שעשה ועושה עמנו מה שעושה ומחזקנו בהחמיו בשבעה משבי טעם כאלה. עלינו להודות ולהלל ולשבח להשם מטבח תמיד, וללך באורחותיו, לקיים דבריו הקדושים, להתחיל בכל עת מחדש וכנ"ל, ולפתוח בכוחו הגדול ולהתחזק בשמחה טובה תמיד, כי גדול השם ולגדולתו אין חקר, הכל יתהפך לטובה. אשרינו שזכינו לחסות ולהסתופף בצל כנפיו הקדושים, לא יהיה שם הוא החוסים בו. דברי אביך המדבר מקירות הלב ומצפה לישועה, נתן מברסלב. ויפרוץ בשלום כל אנשי שלומנו, בפרט לידידי הוותיק המופלג, מורנו הרב יעקב נאור יאיר. גם אליך ניתן לקרוא את מכתב זה, וכל המכתבים כאלה. ותשים לבך היטב היטב לדברי, ותראה לבוא אצלנו בקרוב על שבת קודש, למען ייטיב לך לעד, נתן הנ"ל. שע"ז בעזרת השם ידבח קיבלתי מכתבו, וכבר הקדמתי להשיבו על הכל על ידי אבי נחמן שנסע היום לקהילתו. ובעניין נסיעתך לאומן בוודאי כך הוא המידה שיהיה עיקר נסיעתך בשביל התכלית הנצחי. וטוב להודות להשם מטבח שהזמין לך סיבה טובה שתוכל לנסוע על ידי זה. ובוודאי כיסופיך הטובים לזה מכבר, כאשר ידעתי, גרמו לך שתזכה לנסוע אתה. עלי ערך בהצלח, ותזכה לפעול טובת נפשך שם, וממילא תיוושע גם בגשמיות. דברי אביך, נתן מברסלב. שינ"ח בעזרת השם מטבח, אור בוקר יום ב' תרומה תר"ב אהובי בני חביבי, הקמח קיבלתי אור ליום ה', והיה לי לנחת ולכבוד שבת קודש. אם ירצה השם על פורים, ישלח עוד הפעם קמח יפה לשמחת פורים ולכבוד שבת שאחריו. מי שהשמחה במונו ישמחנו בשמחת פורים ובשמחת שבת, יום טוב תמיד. כי כבר דיברנו הרבה, ואנו רואים זאת בכל יום, כמה וכמה צריכים להתחזק בכל יום, לשמח את עצמו בכל מה שעובר עליו. כי השמחה הוא יסוד כל הקדושה, כמובאר בהתורה אמצעות הדה שעיקר גלות השכינה, הוא כשהעצבות מתגבר, חס ושלום הלב ישראל אין שם, וכן בשרי מקומות מהספר, שמרבה לדבר ולהזהיר להתחזק בשמחה תמיד בכמה מיני עצות תמימות מאוד. ומה מאוד, הומה עלי ליבי בשומעים מאיש אחד קודם שבת קודש, שאמרת לו שלא כתבת לי אז איגרת מחמת המראה השחורה, וכן אני מבין ממכתבך שקיבלתי אתמול. אך אף על פי כן אני משמח עצמי מה שאתה חפץ ומתגעגע על כל פנים לשמוח ולסלק המרה שחורה מעליך. כי גם זה טוב מה שחפצים בזה, כאשר שמעתי מפיו הקדוש. והנה אתה קודם תפילת שחרית, שרציתי להתחיל לומר ברכת השחר, שלח השם במחשבתי שראיתי אתמול רך בשנים שנוסע לתותשין, אולי אוכל היום לשלוח לך מכתבי זה? על כן זרזתי את עצמי לכתוב לך מעט דברי אלה. אולי אולי אוכל להחיותך ולשמחך ולהזכירך שאנו מברכים בכל יום שלא עשני גוי. וצלם אלוקים עליך ועל כולנו בני ישראל ההולכים בזקן בפאות, שהם עיקר ההידור של ישראל. ואתמול דיברתי בזה עם איש אחד שנפל בעיניו מאוד מאוד. ונזכרתיו, שבעיתים הללו מה שנעשה בעולם, שהרבה פורקים אור לחמנא ליצלן עד שמגלחין וכו' ללחמנא ליצלן, ראוי לאיש ישראל לשמוח בזקנו ופעותיו הקדושים, ולהתחזק על ידי איזה לידה שעדיין השם עמו, והוא בכלל הקיבוץ הקדוש של ישראל, שאומרים בכל יום אשרינו אשרינו. ואם כי הרבה הרבה דיברנו בזה, אבל בלשון זה איני יודע אם דיברתי, והוא אצלי חדשות. ויש לי תהילה לקל הרבה הרבה בזה לדבר, אכן הפנאי מסכים. והנה אתה מתחיל אצלך חדשות לגמרי, שבחסדי השם תישא לאומן להיות על ציון הקדוש, מה שזה כמה שנים לא זכית לזה להיות באמצע השנה שם. חכם בני ושמח לבי, והעיקר להיות בשמחה ולשכוח לגמרי כל מה שעבר לך עד הנה. עד שמתוך השמחה תזכה לפרש שיחתך היטב וישפוך ליבך כמים נוכח פני השם. והשם ישמע שברתך ויקבל תפילתך שתזכה להיוושע בכל העניינים, בגוף, בנפש וממון, בגשמיות ורוחניות. ומטרדתי להתפלל מיד, גם איני יודע עדיין אם יהיה לי, עם מי לשולחו, שיהיה ציר נאמן למסור המכתב לידך דייקה. על כן אי אפשר להעריך. אך מעוצם אהבתך ותשוקתך, רבה יצאתי מהמידה לכתוב עתה על הספק. וימי הפורים וימי הפסח ממשמישים לבוא, ופורים הכנה לפסח. והכל נאמר גם עליך, וגם לכל אחד ואחד בפרטיות ולהשם התקווה. שנזכה לזמר בשמחה, אשר שנת יעקב צהלה ושמחה. דברי אביך מצפה ומחכה לשמחת נפשך, ולשמחת כל חברתנו, ולשמחת כל ישראל. נגיל אבי נשמחה בישועתו יתברך, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט לידידי רבי מרדכי נירו יאיר. במכתבו קראתי כמה פעמים, וגודל הצער עד הנפש שיש לי ממנו אין לשער. אך אף על פי גם הוא, גם אתה, צריך לחזק עצמו בכל מה דאפשר, בשמחה רבה, מה שזכה להינצל ממה שניצל כידוע לו. וזה חלקו לנצח. ולהשם הישועה שישוב לאיתנו בקרוב, ויגיל ויסיס בישועתו יתברך, נתן הנ"ל. שע"ט ששון ושמחיה ישיג וכו'. אהובי בני, שמחת ליבי הוותיק מורנו, הרב יצחק שיחיה, עם כל יוצאיך לצו שיחיו. בפרט לבנו נכדי המופלא דוד צבי שיחיה. עד הנה לא היה הפנאי מסכים לכתוב לך מכמה טרדות, וגם לא נזדמן לי עובר ושב לשלוח על ידו. ובעת שהיה אצלי היה סמוך לתפילה וכיוצא. וכהיום תשוקתם הטובה אילצוני להכין מכתב זה על ספק, אולי יזמין השם יתבעך עובר אורח, שיגיע אליך איגרת הזה בפורים הקדוש הבא עלינו, כדי לשמח נפשך הנאנחה מאוד, כאשר ידעתי מחורבך מרחוק. אך אף על פי כן, איכשהו, איכשהו, יש ויש כוח לדברי אדוננו, מורינו ורבינו. הנחל נובע מקור חוכמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לעורר ולשמח ולהחיות גם אותך וגם גרועים אלפים וריבי רבבות פעמים ממך, נחמנא ליצלן. כי גדולת כוחו של זקן וקדושה, סבא דה סבין, שאנו חוסים בו אין חקר, ואי אפשר לשער כלל. ובפרט כי גם בתוך מעוף הצרות והצוקות, בגוף ונפש וממון, נחמנא ליצלן מעתה. אנו רואים הרחבות נפלאות ונוראות הרבה, ואפילו בצרות נפשנו שאנו בעצמנו חייבים בו, שזה מר מהכל. אף על פי כן, רואים גם בזה ישועות והרחבות ניסים ונפלאות הרבה בכל יום ויום. שעל זה אנו אומרים שלוש פעמים בכל יום נודה לך וכולי, ואניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר, בצהריים. כי כבר הודיעו לנו רבותינו זיכרונם לברכה שבכל יום מצרו של אדם מתחדש עליו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא אזרוע הנופל בידו. וצריך כל אדם לשום אל ליבו מאוד מאוד דברים הללו בכל יום. כי יש בזה כמה נפלאות ושינויים עצומים בין אדם לחברו. ובאדם אחד בעצמו בין כל יום ויום. כי לא כל העיתים שוות ולא כל בני אדם שווים. וכל מי שמשים לב לזה ביותר לצפות לישועת השם. מכל שכן כשהולך מעט או הרבה בדרכי אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה לפערי שיחתו בכל יום לפני השם מתבהח הוא ניצול ביותר ורואה ביותר ישועת השם בנפלאותיו. אך איכשהו כל מי שסמוך יותר על כוח הצדיק שיש לו כוח אמיתי כפי שמיכתו באמת כן הצדיק סומך אותו ביותר. כי בוודאי יש שינויים רבים בבני אדם בעניין הסיוע דלעילה הנ"ל ושהשם מטבח מצילו בכל יום מייצור המתחדש עליו. כי אם היה השם מטבח מציל הכל בשווה, אם כן היה ראוי שכולם יהיו צדיקים או בינוניים וכולי. ואי אפשר לדבר בזה הרבה, כי יחזור ויתגבר חס ושלום חלישות הדעת, כאשר תבין מעצמך. אך מעט אשר אני מדבר בזה הוא, מחמת שבחמלת השם חסדו גבר עלינו, שאנו חוסים בכוח אמיתי, אמיץ וחזק הזה עד אין קץ וחקר. על כן רמזתי לך למעלה שכל מה שמתחזקים ביותר לחסות בו, ולחזק עצמו על ידי זה יהיה איך שיהיה, על ידי זה בעצמו מגיע עליו הסיוע דלעילה יותר ויותר, אף על פי שנראה לפעמים ההפך, כי כל הגדול מחברו וכולי. בפרט מי שרוצה לברוח לחזקת אמיתי כזה, שמתגברים בו חס ושלום יותר ביותר, כאשר אני יודע בנפשי הרבה בזה. אף על פי כן, מי שאין אוקסיל ומתחזק עצמו באמונה, ובפרט על פי כל הדברים האמיתיים שרבנו לדבר בחסדו, הנובעים ממעייני ישועתו, חידושי תורתו הקדושה, על ידי כל זה יכול להתחזק תמיד לחסות בכוחו ולשמח נפשו בכל עת, בכל דרכי עצותיו הקדושים, כי עיקר הוא השמחה. וכעת אין פני להאריך יותר. ובפרט כי בטחתי בהשם, שאתה בוודאי תשמח, גם אתה שם, ואנחנו פה בשמחת פורים, הבאה לנו לטובה, נגידה ונשמחה בישועתו. ותהילה לקהל קיימנו היום מצוות מילה כראוי בעזרת השם נדבך. אשרנו אשרנו שאנו מזרע בית ישראל, שכולנו חתומים בחותמו של אברהם אבינו עליו השלום. אשר זה קיום כל העולם הזה וכל העולמות התלויים בו. אשר על ידי זה כולנו נקראים בשם צדיקים, כמו ששמעתי מפיו הקדוש. וזה ממתיא כל מיני מרירותא דעלמא, שלא היה אפשר לסובלו אלמא למלכא וכו', כמוה בסימן כ"ג ליקוטא חלק א', ה. בעיקר בכוח הצדיק שהוא בחינת מלח עולם באמת בכל הבחינות. ובאמת בכל זאת שמחת פורים מגיעה, פורים מגיעה, גם עיקר שכחתי שיש לך לשמוח ולהתחזק מאוד במה שכתבת בעצמך. מה שזכית לקבל לאיגרת הצריך לנו לעסקנו. והחיית אותי מאוד מאוד בזה, בפרט במה שכתבת, שגם אתה נשתנית לטובה על ידי זה. כך יפה לך, כי לא דבר רקו. ואם ירצה השם, אחר פורים הבא לנו לטובה, נעסוק בזה להשיבו כראוי. והשם יתבח יגמור בעדנו לגמור עסקיו הקדושים כרצונו, זיכרונו לברכה. גם המכתב מרבי אבלין, ראוי יאיר. אם קראת, ראוי לך להחיות עצמך גם בזה. גדולים מעשי ה' ונפלאות חסדיו בכל דור ודור. גם המעות שני רובל חדש והקמח קיבלתי. ואם היית יודע איך המכתבים הנ"ל עם המעות והקמח באו בנפלאותיו יתברך במועדם ובזמנם, ואיך החיה נפשי, אז בוודאי היית שמח וחזק בנוראות חסדה שאינם תמים לעולם וכו'. והנה זמן המנחה הגיע וצריכין להכין עצמו לקריאת המגילה הקדושה, ולעשות בערב שמחת סעודת ברית מילה. השם יתבח בהחמא ויושיינו שיהיה הכל הנכון כרצונו הטוב, שנזכה להרגיש תוקף הנץ אל פורים גם אצלנו עתה בדור הזה, אצל כל אחד ואחד, ולשמוח בשמחת פורים, ובפרט בשמחת מצווה זו מילה הקדושה, שיקוים ליהודים הייתה הוראה זו תורה, ושמחה זה יום טוב, וששון זו מילה, ויקר אלו התפילין. ובחסדו יתברך, בארתי זה המאמר חמנו זיכרונם לברכה, מה אשיב לה השם וכולי. חסדו גבר היינו באמת השם לעולם. דברי אביך מצפה לישועה ושמחה, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. ש"פ ברוך השם יום ה' פורים, תר"ב ברסלב. אתמול הכנתי המכתב שמסרתי עתה ביד מוסרי כתב זה. וממנו תבין אהבתך תקועה בלבי. ואיני שוכח אותך חס ושלום. והיום כבר מסרתי אחר קריאת המגילה את האיגרת ובתוך זה בא מוסר כתב זה השליח. שלחתי אחר האיגרת ומסרטיו ליד מוסר כתב זה. גדולי מעשה השם בכל תנועה ותנועה, בכל פרט ופרט. ויין גפן קיבלתי, ועדיין הוא חתום. השם יתברך יעזרנו שישמח אותי שיהיה יין המשמח. מכתבך עתה קיבלתי, ואחיה אותי מאוד מאוד, במה שאתה מרגיש היא יקרת התפילות, ובפרט התפילה השייכה עתה לפורים. ותהילה לקהל, כבר היה לנו אתמול סעודת ברית מילה בערב אחר המגילה, ושמחנו בתורה הזאת שנתייסדה עליה תפילה, התפילה הנ"ל, שהוא פורים הכנה לפסח, להיות נזהר ממשהו חמץ, ובחסדי השם יש במחשבתי הרבה בעניין המשהו הזה. כי עמוק עמוק הוא מאוד מאוד, והכל יכולין להבין איך הכל תלוי במשהו, ואי אפשר להעריך בו. כי גם במחשבתי עדיין לא נתברר כראוי, מכל שכן לאמרו ולגלותו. חסדי השם לא תמנו, שושנת יעקב צהלה ושמחה וכו'. נתן וברסלב. ותפרוס בשלום רבי יעקב ואבייצי, ורבי משה מורדכי וכל אנשי שלומנו באהבה רבה. ותאמר להם שישמחו וירקדו בפורים, ותמיד, ועל ידי זה ימתיקו הדינים. כי אהור רוחן נשיב בשית פירקין וכו', ואילמל אלה אתנה לעלמא וכו' וכו' וכו'. אשרנו. ובאמת, בכל זאת, שמחה תמיד, ובפרט בפורים. שפ"א, ברוך השם יום ב' ויקרא תר"ב. אהובי בני חביבי, קיבלתי מכתבך קודם שבת. ושמעתי צעקותיך המרות כדרכך מכבר. ומה אעשה לך, בני חביבי, כבר ניחמתי אותך בכמה וכמה נחמות וישועות אמיתיות. אשר אפילו אם חס ושלום היית אתה הגרוע והפגום שבכל העולם כולו, יכולים לנחם ולשמח עצמו בריבוי המשיבי טעם שדיברתי עמך בכתב ובעל פה, אשר כולם נובעים מהמרות טהורות וכו'. ואתה אינך משים לב היטב לדברי הנחמות והישועות. כלל הדבר, איך שיהיה, יש לנו אב זקן שבזקנים, שבוודאי הושיע גם אותך ואותי, איך שיהיה. תודה לכלא, יש לנו תקווה גדולה, יש ויש, בעזרת השם נדבך. חסדו גבר עלינו, ואמת השם לעולם. מכל שכן וכל שכן, שיש בך גם כן הרבה נקודות טובות בלי שיעור. וכפה לך רימון רקתך וכולי. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. וכל זה כלול במה שדיברנו כבר על פסוק שחורה אני ונבע. שחורה אני במעשיי ונבע אני במעשי אבותיי שהם הצדיקים. כמו שכתוב שם, ונבע אני בפנחס וכו'. וגם במעשיי יש בהם נעים, שזה נאמר אחר חטא העגל, שהיה שם עבודה זרה וגילוי עריות וכו'. מכל שכן שאתה לא עשית את העגל חס ושלום ואין לך חלק בו. רק אתה מהנחזים בכל כוחם והצדיק האמת שהוא בחינת משה. שעוסק בכל עת להעלות אפילו משמד לרצון, מכל שכן וכו'. רק חזק בני וזכור היטב מה שאמר שאין יודעים כלל כי גדול השם ולגדולתו אין חקר. דברי אביך כותב בחיפזון גדול נתן מברסלב. שפ"ב ברוך השם יום ד צו תר"ב ברסלב לידידי בני חביבי חיים ושלום וכל טוב מכתבך קיבלתי ביום א' עם מסך ט' זהובים, והחייתני בדבריך. כי ראיתי שאתה מתחיל להחיות ולשמח עצמך קצת על ידי דבריי, שזהו עיקר. גם המעות ששלחת לי במועדו ובזמנו בעת ההכרח גדול מאוד, בפרט קודם פסח וכו'. אשלם השם פועלך, והעיקר שתזכה לשמוח בזה. כי שמחת המצווה עולה על הכל, כמבואה בכתבי האריזל. בפרט בספרי אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה. גם אתמול קיבלתי מכתבך הקצר עם האגרת מצ'רין, ברוך השם. ברוך השם אשר עזרני עד כה, אף על פי שאין הקומץ משביע. אף על פי כן לעת עתה הוא הרחבה גדולה בחסדו וישועתו הנפלאה. מה אשיב להשם? והתקווה והביטחון להשם על לאבא, שיספיק לי ולכולנו כל צורכנו בכבוד, למען שמו הנקרא עליהם. ומוסר כתב זה נחוץ. המעות שהגיע תשלח בשלמות, ומה שיגיע לך יסולק בעזרת השם יטבח בזמן אחר. הלוואי שלא אצטרך ללוות אצלך עוד קודם פסח. לעת עתה תשלח המעות הנ"ל. נחשפתי מאוד שתהיה פה ביום מחר בערב אם ירצה השם, כדי שתהיה על פדיון הבן למזל טוב. אך אם אי אפשר אל תצטער, כי לכל עת. אודות שבועות אין פנאי אתה לדבר בזה כלל. סתמא דמילתא אהיה פה בעזרת השם מטבח. רק דיברתי בעברה בעלמא שיכול להיות וכולי. ולהשם הישועה שיהיה הכל על נכון בעזרת השם מטבח. דברי אביך טרוד ומצפה לישועה נתן מברסלב. שפ"ג ברוך השם יום ה' צו תר"ב ברסלב רב שלום לאהובי, בני חביבי הרבני, מורנו הרב יצחק, שיחיה עם כל יוצאיך על הצו, שיחיו. עתה אין מילה בלשוני לחדש, כי כבר כתבתי לך קצת באיגרת של אתמול. גם עתה בוודאי תקרא מכתבים ששלחתי לצ'רין, ובפרט מה שכתבתי לרבי אבלי, שיחיה. ובעזרת השם ידבח יחיו נפשך, כי גם אותי יחיו מאוד בעת כותבי אותם. כי הנפש מתפעל כשמזכירין עצמו את גדולת תורתו וכו'. כי מאוד עמקו מחשבותיו. ובאמת, בכל תורה הוא תורה שהזכרתי במכתב הנ"ל, שמדברת מפסח וחמץ ומצה, יכולים לראות גדולת הבוראי דבח, וגדולת תורתו הקדושה, ועמקו תעמקו את העצות הקדושות שאיר לנו מהחוק. וביותר נכנס עתה בעומק לבבים מה שכתב שם להיזהר מחימוץ המוח, ולקיים גער חיית קנה וכולי, עד שנזכה לצאת מחמץ למצה, מחט להא. ואם אמנם ידעתי כמה כל אחד ואחד נלכד בזה, כי אם היינו מקיימים זאת, כבר היה לנו ישועה שלמה בכל האופנים. אך גם בזה צריכים להחיות את עצמו במה שכתב על פסוק ועוד מעט ואין רשע, שהוא התורה הזמרה לאלוקי בעודי. דהיינו, במה שכל אחד זוכה בכל פעם לשבר המחשבות רעות, ומשבר חימוץ המוח וגוער בהם, שעל ידי זה זוכה קצת להתפלל. בבחינת קדנפיק אי קאלה ויער הבאה ומיטרה, שהם המוחין, בבחינת מר מים חיים, שעל ידי זה זוכין לפשט הקמומיות שבלב על ידי בחינת רעמים, שעל ידי זה זוכין לשמחה. מה אומר לך, בני? שים לבך היטב לדברי אלה להחיות עצמך בזה שכתבתי, מה שכל פעם יש לך צער גדול מחימוץ המוח, ואתה מתגבר ומשתדל בכל כוחך לברוח מהם ולגרור בהם. וכמה וכמה פעמים ניצלת על ידי זה עם מה שניצלת. ובזה תחיה נפשך. והעיקר בכוחו של הצדיק שגילה זאת, שהוא יכול לתקן הכל. ועל ידי זה תוכל להתגבר בכוחו הגדול לברוח מעתה מחימוץ המוח, ולקיים גער חיית ולצאת וכל פעם מחמץ למצע. ויש בזה הרבה הרבה לדבר, זמן המנחה הגיע. והעיקר שתשמח נפשך בכל עוז. מה שזכית על כל פנים להיות נמנה בין הקיבוץ הקדוש, האוחזים עצמם באור הקדוש הזה, בחידושי תורות כאלו, על כל דבר ודבר, על פסח, על כל השלושה הגלים, ועל כל המידות, ועל כל המצוות. והשם מטבח ייתן לכם ולנו פסח כאשר נגילה ונשמחה בישועתו. נתן מברסלב. שפ"ד ברוך השם יום ג' ניסן תר"ב אהובי בני חביבי, שלום לך ולביתך. מכתבך קיבלתי עם המכתב הרצוף שם, וגם היין גפן. קיוויתי להשם שאשתה ארבע כוסות מעיינך בעזרת השם יטבח. ומה שלא כתבתי לך כלום מעניין בנך שיחיה, שהתחיל חומש, היה מחמת הטרדה, וביקשתי ממך מעתה, וגם אני מזהירך על זה שלא תרבה לדקדק על דברים כאלה, כי הם מבלבלים אותך בחינם. ויש בזה הרבה מאוד לדבר, איך יהיה אפשר עתה. וכשעתה בא לפה, אין יודעים מה לדבר תחילה. וקצת שמתי בפי מוסר כתב זה. והשם יתברך ייתן לכם ולנו פסח קשר, נגילה ונשמחה בו. דברי אביך מעתיר בעדכם נתן מברסלב. גם עתה שכחתי העיקר, אגב הטרדה, להזכירך מחדש שבנך שיחיה התחיל חומש בפרשת ויקרא. שהוא א' זעירה, שנאמרה תכף אחר הקמת המשכן. שזה נעשה בכל דור על ידי צדיקי אמת שבונה משכן מנקודות טובות הנמצאים בהגרועים שבגרועים, ואפילו שבפושרי ישראל, שמשם מקבלים התינוקות של בית רבן הבל פיהם שאין בה חטא, שהוא התורה זמרה. וכל זה אתה צריך מאוד לחזור בכל יום. וגם אני מחיה עצמי רק בזה וכיוצא בזה. ובפרט בעניין הנהגת הקיבוץ הקדוש. ובפרט עתה שאנו עוסקים לקרוא את הפרשיות אלו של ויקרא, ואומרים בכל יום בתחילת ניסן, חנוכת המזבח על ידי הנשיאים וכולי. ומסיימים בפרשת המנורה, שמודיע ומאיר לכל אחד כי מלוא כל הארץ כבודו. מה גם לחסדי השם העמקו מחשבותיו שזכינו בדור הזה לידע מחיות ומשיבת נפש כזה. יתר אין פנאי להעריך. ובאמת, בכל זאת שמח, ורק שמח, וחזור שמח. שטה ברוך השם, יום ד' שמיני ג' תר"ב אהובי, בני חביבי, מכתבך קיבלתי על ידי בני רבי שכנא לרועי העיר, המועד העבר, והיה לי לנחת. בפרט מה שכתבת שהיה אצלך ידידנו רבי נחמן נורי נכד אדוננו מורנו ורבינו זכרונו לברכה ואשר הוא משתוקק לאמיתת אהבתנו. מי יתן שיזכה להתגבר על המניעות ויהיה רגיל להתוועד עמנו ויוחז בדרכי אבותיו הקדושים ויבטח בהשם וישען באלוקי אבותיו ולא ילך אחר ההבל שהם נבערות של ההמון להיות נודד של שווא. ומה נעשה באמת נעדרת מאוד עת שקשה מאוד לייעץ לאדם לטובתו הנצחית אף על פי שהיה לו טובה באמת גם בגשמיות בעולם הזה. כאשר תבין דברי היטב בעניין ידידנו הנ"ל, ואי אפשר להאריך בזה בכתב. מי ייתן שיבוא לפה על כל פנים, מידי עוברו לברדיצ'וב, ופנים אל פנים אדבר בו. אולי אוכל להחיותו ולהשיבו בדברי אמת הנובעים מזקנו הקדוש, הוא אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק וקדוש לברכה. ובוודאי תשתדל לדבר הרבה עמו מזה, ולהראות לו מכתב הזה. כדי לזרזור שיקיים דברי אלה להיות פה לטובתו בכל האופנים. ובפרט בעניין שביקש טובתי, בוודאי אשתדל בזה בעזרת השם ידבח. וקיוויתי להשם שאפעל. ואם חס ושלום לא אפעל במכתביי, אראה לדבר פנים אל פנים עמהם, כאשר אהיה שם, אם ירצה השם. ובוודאי ישמעו לדברי, אבל לכל זה ההכרח שיהיה בעצמו אצלי. ואז יהיה לי פתחון פה לדבר עמהם בזה לטובתו. ודעת לנבון נקל. על כן אם הוא רוצה לפעול הנ"ל, ההכרח שיהיה פה. ויכול להיות שאוכל להשתדל לטובתו עוד באיזה טובה, ולהשם הישועה. ויתר מזה אדבר עם הפנים אל פנים כאשר יהיה פה, אם ירצה השם. גם בלילה העבר קיבלתי מכתבך מרב מוישה נורי העיר, ואשר כתבת שיכול להיות שלא תבוא חס ושלום על שבת קודש הבאה עלינו לטובה. וביקשת ממני להתעכב עבורך על שבת שאחריו. דע, בני חביבי, שגם העיכוב בביתי עד שבת הקודש הבאה לנו לטובה קשה עלי מאוד. אך אני מוכרח להתעכב מחמת העסק שלנו, שכתב אלי להמתין שני שבועות אחר פסח כידוע לך. ואלולא זאת לא התמהמהתי עד כה, מי ייתן שיבוא לפה על שבת הבאה לנו לטובה, או ביום א', או ב' שאחריו. ודעתי לנסוע מיד לאומן בעזר השם יתברך, כי לא אוכל להתמהמה עוד. על כן ההכרח שתבוא לפה על שבת קודש הבאה לנו לטובה. גם מי יודע, אולי בשבת שאחריו יהיו לך המיניות יותר חס ושלום. ואין להעריך כי מוסר כתב זה נחוץ. דברי אביך המצפה לראותך מהרה בחיים ושלום ושמחה, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט לידידי המופלג מורנו הרב יעקב נורו יאיר. מאוד נחשפתי שתבוא על שבת קודש הבאה לנו לטובה, והטוב בעיניך עשה. אך מעוצם אהבתך שבלבי לא יכולתי להתאפק מלהזכירך לטובתך הנצרית, הנצחית, בפרט כי ידעתי כי לבבך שלם ממנו, ונפשך קשורה בנפשנו. ובשביל שטות כזה כשנקשר בלבך תתעכב כל כך. לא כך היא המידה ולא כך יפה לך, ולכל מי שיש לו דעת כלשהו בקודקודו. ודי בזה כעת, דברי אהבתך באמת לנצח, נתן הנ"ל. ושלום לאהובי, ידיד נפשי ולבבי, הרבני הוותיק, פרי צדיק, מורנו הרב נחמן נרו יאיר. נכד אדוננו, מורנו ורבינו, זכר צדיק וקדוש לברכה. כבר כתבתי במכתב לבני שיחיה כמה דברי אמת אליך. ותראה לקיימם, לבוא לפה מיד, ואם ירצה השם, כאשר אדבר פה פנים אל פנים, תבין בעצמך אשר צדקו דבריי. וחוץ מזה אתה צריך להיות פה לדבר עמי לטובתך, בזה ובבא לנצח. והשם מטבח יודע תעלומות, יודע כמה וכמה אני מצטער בצערך ומזכיר אותך בכל פעם, בפרט על ציון הקדוש. אך קשה מאוד לעזור לאדם בלי שום התעוררות מעצמו כלל. ובשביל זה מביאים פדיונות לצדיקים ומבקשים אותם שיתפללו עליהם. אף על פי שידוע שהצדיקים מתפללים תמיד על צרות ישראל ומוסרים נפשם באדם. אך קשה לעזור לאדם בלי טעות הדלתת הכלל, ויש בזה הרבה לדבר. הכי אפשר על פני השדה, גם אין הזמן מספיק. ודי בזה להחפץ באמת. והשם יודע שכל כוונתי בזה לדבר ממך ולטובתך. ואני מחויב לשרת את אדוננו, מורנו ורבינו, זכר צדיק וקדוש לברכה, להשתדל לטובת יוצאיך לצו העיקרים שיחיו. ואין בידי לעזור להם, כי אם בדברי אמת שקיבלתי ממנו, זכרונו לברכה. אבל בעזרת השם מטבח, הוא עזר וישועה יותר מאלפים ורבבות זהב וכסף. כמו שכתוב, טוב לטורת פיך מאלפי זהב וכסף. בפרט חידושים נוראים כאלה. והשם אלוקים אמת, יאיר בלבך אמת, שתבין היטב דברי אלה באמת, עד שתדלג על כל המניות של הבל ותשוב אל האמת, למען ייטב לך בזה ובבא לעד ולנצח. דברי המזעזך ומעוררך לטובתך ומחכה לראותך בחיים ושלום ושמחה. נתן הנ"ל